Мистецтво. Мистецтво – це художня творчість, література, музика, живопис, танок, театр, які відтворюють світ в образній формі. Першими творами мистецтва були наскельні розписи та фігури, висічені з каменю. Найдавніші з них створені близько 40 тисяч років тому. В більшості ранніх пам'яток мистецтва відображено релігійні вірування людей, які сповідували різні язичницькі культи. З плином часу виникло світське мистецтво, набули розвитку нові стилі. Класичний стиль уперше слово художник з'явилося в епоху відродження чи ренесансу, який охоплює 14-16 століття. Раніше художників вважали вправними ремісниками. Свою назву цей період одержав у зв'язку з відродженням інтересу до античного мистецтва. Такі великі художники, як Мікеланджело та Леонардо да Вінчі, надихалися класичними зразками мистецтва давніх греків та римлян. Малюючи з натури, художники Ренесансу були першими хто почав працювати з живою натурою. Використовуючи гру «Світла і тіні», вони надавали зображенню глибини, в результаті чого предмети на полотні здавалися об'ємними. Вони також почали використовувати перспективу, зображуючи предмети так, як їх бачить людське око. Мистецтво барокко Наприкінці XVI століття мистецтво стало більш психологічним, Успіхи науки примусили людей піддавати сумніву свої релігійні вірування, і це знайшло своє відображення у стилі барокко. Смерть Діви Марії Караваджо викликала обурення священника, який замовив картину, тому що художник зобразив богоматір старою жінкою. Одним з найбільших майстрів цього стилю був Рубенс. Його сповнені драматизму полотна – справляли надзвичайно сильний вплив на глядача. Буденне життя У XVII столітті художники почали звертатися до буденного життя і звичайних людей. До цього гідними зображення вважалися тільки великі сюжети і визначні персони. Якщо в картинах Рембрандта насамперед розкривається характер моделі, то в роботах Хогарта на перший план виступає критика суспільної моралі. Ловлячи сонячне світло. Період, який охоплює 18 і 19 століття, позначений потягом до нових ідей і методів в образотворчому мистецтві. Наприкінці 19 століття такі французькі художники-імпресіоністи, як Клод Моне, Огюст Ренуар та Едгар Дега зробили спробу відтворити світ у його мінливості та рухливості, передати відчуття сонячного світла. Нове в мистецтві. У 20 столітті художники багато експериментували. Кубісти, наприклад, Пабло Пікасо та Жорж Брак. Зображували предмети такими, немов би вони побачені одразу з кількох точок. Так було зроблено перший крок до розмаїтих форм абстрактного мистецтва. Художники сюрреалісти Рене Магріт, Сальвадор Далі та інші зображували предмети і ситуації, які заперечували всі закони фізики і здорового глузду, але були можливі у сновидіннях. У тому ж руслі розвивалася і художня фотографія. Звичними в ній стали примарні ландшафти, вигадливі сюрреалістичні образи. Сучасні художники експериментують уже на рівні відео та мультимедійних технологій. Втім, не згасає інтерес і до традиційного народного мистецтва. Мистецтво Сходу у деяких культурах. Художні стилі мало змінювалися протягом тисячоліть. Для класичного китайського мистецтва важлива не стільки традиційна тема картини, скільки досконалість зображення, відтвореного на шовку чи папері. Декоративне мистецтво Чітко відрізняються за стилем твори декоративного мистецтва, хоч би який матеріал було обрано – кераміку, тканину чи метал. Так, в основі арт-деко 1930-х років було прагнення зробити явищем будь-який предмет побуту. Ілюстрації Розписні японські шовкові ширми справили величезний вплив на захист дне мистецтво ХХ століття. У мистецтві корінних жителів Америки переважають чисті кольори, та геометричні форми. Фреска «Створення Адама» прикрашає склепіння Сикстинської капели в Римі. Це одна з дев'яти сцен, створених Мікеланджело між 1508 і 1512 роками на сюжети зі Старого заповіту. Ювелір Карл Фаберже «Роки життя 1846-1920» Прославився виготовленням великодніх яєць, інкрустованих коштовним камінням. Чимало його робіт виконано на замовлення російських царів. Робота, коли я відкрив вогонь 1964 року, створена Роєм Ліхтенштейном, провідним представником поп арту, використовуючи легко. Впізнавані образи, знайомі глядачам з рекламних плакатів та коміксів, художник досягає особливого ефекту впливу. Літня пара на лавці. Твір Дуейна Хенсона, виготовлений з фібергласу. Ці людські постаті в натуральну величину. Приклад гіперреалізму 1990-х років.